Освен, че сме на прага на поредните предсрочни парламентарни избори, които ще се проведат тази неделя, сме на прага и на едно интересно съвпадение, което няма как да ни изкуши в Хоризонта обед. Вие знаете, че почти винаги се забавлявам с това колко интересно съвпадат дати и години и теми. Денят преди изборите обаче се маркира като ден за размисъл тази година, той съвпада с 1 април, денят на лъжата. Сега ще разберем дали това е интригуващо съчетание между размисъл и лъжа кара невъзпитаните карикатуристи, както те сами наричат себе си от прас прес, да ни поканят на дискусия Хепънинг в концептуалното пространство дом на улица Петър Парчевич 49А, Сутерен. Сутерен също ще те питам това важно ли е, Сутерен. Добър ден, казвам на един от невъзпитаните карикатуристи, Христо Кумърницки. Добър ден, добър ден на вас и на слушателите на Хоризонт, нали сме в ефира на хоризонт? В ефира на хоризонт. Да не стане грешка. Не, не, не. Това е винаги. Е, така, така казват и някои политици, но не може да ги споменаваме. Заради ограниченията, които ни налага изборния кодекс. Освен от праз да припомня, познаваме Христо Комарницки като а, карикатуриста и заради карикатурите. В някога хартияния вариант на вестник сега. Сега вече изцяло онлайн. И още едно допълнение. Христо Комърницки буквално преди няколко, не знам, седмица, може би, е един от световните карикатуристи, които се появиха в една специална публикация на много авторитетното списание «Политико». Заедно с негови колеги от цял свят. Казвам добър ден и на колегата Даниел Ненчев. Добър ден. Даниел, който има отношение към събитието в... Концептуалното пространство ДОМ. Да, инициатор съм. Като инициатор на това събитие, защото освен част от българското национално радио, автор на предавания и на подкасти, той е дълбоко изкушен от, как да го кажа, стратегиите зад визуалното. Нали, така? Точно така. Не е само изкушен, запленен, вдъхновен и мисля, че това, което празправят невъзпитаните карикатуристи, вече от край време, е да правят журналистика със средствата на, както казахте, визуалното. Сега имаме следното изкушение. А, Христо, прием, приемете го като репетиция за деня за размисъл, защото Изборният кодекс а, нас ни ограничава да говорим свободно за партиите, докато тече кампанията, освен ако не е при анализ на социология или в така наречените безплатни или платени форми, които чувате обикновенно преди или след новините. А, така че... А, този ден за размисъл, обаче, тогава е забранена и политическата пропаганда, и политическите плакати, активности на политическите партии. Така че сега може да отрепетираме в студио как може да се говори без да се говори. Или как може да стане ясно за какво и да реч, без да се назовават нещата. Едно специално упражнение в българската медийна среда. по време на предизборна кампания, особено в обществените медии. А, да опитаме ли? Мълчание в ефир. Дълбокомислено, дълбокомислено мълчание в ефир. Добре, ако обещавате ли? Стига да е безплатно. А, безплатно, гарантирано безплатно. Ето, е да. Сега, в деня на размисъл, медиите също мълчат, а партиите не трябва да агитират. Какво обаче ви накара, господин Комърницки, заедно с праз-през, да предложите среща в Сутерен баш в един толкова знаков ден. 1 април деня на лъжата и деня за размисъл. Ами, а, първото, което ни накара е въпросният журналист, господин Нейчев, който седи тук срещу вас. А, а другото, което ни накара е необходимостта непрекъснато да се срещаме с нашите читатели. Тъй като ние сме такова издание, което е изцяло зависимо от тяхната воля и добронамереност към, към нас и към това, което правим. В смисъл, ние не се финансираме по никакъв друг начин, освен чрез продажби. И това, в крайна сметка, зависи от а, читателите. И що ми излизате, това означава, че имате читатели, има хора, които наистина искат да ви видят. Искат Съответно, да. Да ви четат. Сега, казвате ли ни как да размишляваме в деня на лъжата за изборите, които са на следващия ден? Ами не, ние няма да се опитваме да получаваме хората, които ще дойдат на тази среща. Просто ще продължим а, един вид предизборната кампания, в която те бяха лъгани един месец от политиците и ние ще използваме нашия ден, който е ден на шигата, за да ги изложим също. <съква> Добре, <съква> С нашите средства харесвам тази самоирония. Сега отваряме последния брой на прас Изчистена визуално корица, която ни вкарва буквално в международното положение. А, всъщност, международното положение още от времената на бившия режим преди 89-та година е една от най-силните как да кажа а, среди, в които може да се говори за всичко, без да се казва нищо. Нали? Така, международното положение беше а, ключова така, фигура имаше много важна роля. Сега статията мисля, че се казва а, да ни вкараме буквално в международното положение, нали така? Да, да. И, и какво ми, виждаме там? И, а, до някъде и спасително международното положение. В смисъл там можеше човек да си позволи да, да, да излее душата си и омразата си към а, а, световния империализъм и... А, Американските президенти и, и, и загниващия запад. Преди 89-та. Да, сега... да. А сега? А сега... Международното положение рязко се промени. Защото България изведнъж стана някакси част от него. Обективно, но субективно и в зависимост от това на каква властова позиция се намира човек, може и да не изглежда така, че България е взела да е станала част от мъжното положение. Ужас! А, али, поне в ролята си на някакъв а, тенекин ветропоказател, което също е а, някаква роля. Сега ние виждаме червен кон, Владимир Путин в леко-жълто, си в наситено-жълто, който му пази гърба на Владимир Путин, както заглава на карикатурата, но пък статията заглава на кой как встъпва в международното положение обяснява и много други неща. От третия мандат на Сидзинпин до грузинската мечта, която се препъна в масови протести срещу закон, на който по руски образец искаше да клеймосва граждански организации като чуждестранни агенти. И още един детайл. В смисъл наистина това са новините. Финландия влиза в НАТО. Унгария подкрепя, даже Унгария подкрепя влизането на Финландия в НАТО и вие го наричате Путин денат, денатуфикатор. А, им, правите ли аналогия с неговата амбиция да е денацификатор на Украина? О, да, естествено, това е, е, е, аналогията е очевидна. А, аз искам да допълня, че е, тази рисунка, която така добре описахте в ефира, е на колегата Чевдар Николов, но е направена по кар... известната на публиката картина на Петро Водкин. Да. да. Така. Да. А кое се укарикатурява по-лесно? Международното или родното положение? Кое ви вдъхновява повече? А... Конкуренция са и напоследък, особено в последната една година с а... М... тази мироопазваща операция на другаря Путин, ние все повече обръщаме внимание, сякаш на международната политика, дори някой път за сметка на нашите вътрешни проблеми. Но това е нормално и логично. Аз да ви питам сега, като споменахме име на политик. Сега санк санкционируемо ли сме от закона и от СЕМ? Защото Путин, по някакъв начин, според моите и наблюдения, участва на тези избори в България. Аз Ди не как... споменах номер на бюлетината. А да, на Путин така, бюлетината? бюлетината и аз... Не, ясно да, съм споменавал. И, аз не съм, и, е, и не съм агитирал. А, ама Путин, питам, според... Путин Ама участва ли е, а, ето, Путин в изборите в България? Това е моя въпрос. въпрос също много от своите двойници. Ние, както добре знаем, той има много такива. А, а това окей okay, ли е? Тоест човек, който е обявен за арест от Международния наказателен съд в Хага, да участва в изборите в България през, разбира се, някакво влияние. Аз се задавам въпрос. Ама пък на такива въпроси аз ще цитирам президента Радев в Брюксел, който казва безсмислени въпроси. Безсмислени? Цитирам, цитирам. А президента Радев участва президента... в изборите? Той Президента не участва Радев, в Радев не, не участва, затова може да споменаваме името му. Не участва ли? Президента Радев не участва в изборите. Няма бюджетина. Колко много въпроси. О, да. Значи може да го споменаваме. Можем. Президента Радев специално можем да споменаваме, защото е, има свобода на словото. И, и той не участва в изборите. В смисъл, има свобода на словото по дефиниция в българската конституция и в изборния кодекс също. Но по време на предизборна кампания не можем да а, говорим извън безплатните и платените формати. за това се връщам на тези безплатните и платените формати. А, имате карикатури в последния брой на прас прес, -прес посветени на това. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това е граматически невярна конструкция, която ние в българското национално радио знаем, че е невярна. И за това в нашите анонси чуваме вярната граматическа конструкция, която е: купуването и продаването на гласове са престъпления в множествено число. Защото иначе излиза, че престъпление е само ако едновременно купуваш и продаваш. Ако само купуваш или ако само продаваш, може би е нещо друго. А това, което добавя. От праспресе, купуването и продаването на гласове запетая с, с, всъщност с а, престъпления, запетая, ако те хванат. Ама не може да кажем кой го казва, там има лице, но не може да го кажем. Е, това а, е просто смешка. А, а, а, а, а Христо, Кумарниски Да, Ако бяхме в някоя телевизия, можеше да го покажем. А обаче в обществена телевизия не може да го покажете също. Ние ще си направим част и ще го покажем. Само да кажа, че всъщност тези карикатури ще бъдат наистина показани на това събитие на 1 април, ден за размисъл с невъзпитаните от прас прес. Те са и карикатуристи, и автори, разбира се. А в това концептуално пространство дом на улица Парчеве 49А, много е близо до сградата на Европейската комисия в София на Раковски. Петра Парчеве 49 на ъгъла, там в Сотерена, който се римува с Суверена, за когото е цялата тази дъндания. Там те ще покажат а, карикатури, ще има дискусия, видеа, разбира се, авторските им а, книги и списания, и вестници. Сега ме ме беспокои нещо съвсем много сериозно. Възможно ли е да се каже, че суверена е, е, е, е, в, сутерена. е в сутерена? Ами може да. Много добре се получи. Оценявам та... <съква> <съква> този образ. Защо? и аз да поканя хората, да заповядайте, ще споменаваме имена свободно, ще поговорим за международното положение, за кандидатурата на Лукашенко за народен представител. Това мога да го спомена, нали? Лукашенко не участва в изборите, но а, може би... Не участва ли? На българските избори, Лукашенко... Аз участва. На... Христо Коленицки. Са... Моя грешка, извинявам се. <laughs> Аз се връщам обаче на международното положение, защото а, то може би наистина, а, така като ви слушам и двамата, а, е много определящо за ставащото в България. Ай, виждам, че наистина много силно изкушава авторите и карикатуристите на Прас Прес. Една от последните ви карикатури е вдъхновена от руската журналистка Марина Овсянникова, която излезе в задния план на екрана на руската телевизия, с плакат, назоваващ «Двойната война» преди година. А, а сега една от последните ви карикатури поставя в нейната позиция. Кога? Ами един от неучаствващите в изборите Президента Радев. А, аз а, искам да ви поздравя, че така хубаво разказвате карикатури в ефир. Може да ме, може да, а, да, ако ако ви да някой сестра, с късна карикатури в ефир. Ами да, а, това наистина се случи преди една година, а, това събитие с а, тази руска журналистка. Ни, но а, повода беше, че съем наскоро, през изминалата седмица. то беше припомнено от медиите и от българските телевизии с серия интервюта, които тя даде. Така че аз използвах този момент да, да вкарам нашия герой в събитието. Да бъде как той ще, ще ще се почувства в тази ситуация. Сега имаме още един повод да си говорим, но аз мисля да го направим в отделно предаване. А, става дума за книга в чекмедже. Защото защо в отделно предаване? За да е приключила предизборната кампания. А, ако прилича по нещо на култовия соци... социалистически филм куче в чекмедже. Би било интересно, ама май не е така, за жалост. Ами говорим нещо, за въобще... някакво друго чекмедже. А... Аз намирам и тук общи неща, защото главният герой на тази книга непрекъсто обещаваше да ни купи колело, което така и не ни купи. този смисъл е като куча, чек -меджи. Добре, това, това книга, е интересна говорите. интересна интерпретация. Как се казва книгата? А Книгата се казва О, спомнете ли си Бай Хой? Намерихте да. ли всъщност достатъчно, как да кажа, корпулентни фенове, за да бъде пренесена тя от издателството а, до местата за дистрибуция? Това също е важна тема, когато <laughs> говорим за а, медийни продукти, защото е с много сериозни, твърди корици издание, а иначе не можем да споменаваме пак ще кажа никакви имена. Ами, а, тя книгата, освен, че сам издат в най-добрите традиции на българския сам издат, тя е и сам а, продав, така да кажа. Сам дистрибутав. Сам, да. Това е то е добър. И а, пренасенето й беше доста трудно, защото една книга тежи килограми и половина, общия тираж беше около 2 тона. И а, добре, че се намериха достатъчно доброволци, които най-самоотвержено помогнаха да пренесем тия книжните ладо до място на продажби. Специално за нея ще говорим в следващо предаване. Надявам се и Василий Боришев да е тук, защото сте двамата са автори. И накрая завършвам пак с така, а, радостта, че можем да отбележим още веднъж международното положение, защото, пак ще кажа, сте един от световните карикатуристи, попаднали с карикатура в специалната публикация на авторитетното американско списание, което се издава в Европа, Политико. А, как се чувствате, господин Комарницки? като повод България да получи заслужено внимание в полето на карикатурата? Нали знаете, че много медии обичат да питат а, главните действащи лица как се чувстват? Как се чувствате? Ами Много съм развълнуван, <сък> а, но трябва да кажа, че това не е нещо измънредно. в смисъл. Политико редобно печата а, м, такива подборки на мои колеги и включително и мои работи. Така че това е една добра практика и аз приветствам колегите от политико, че поддържат интереса към карикатурата, който е в доста голяма криза напоследък. И аз им благодаря, защото пък а, ние спокойно можем по Българското национално радио да цитираме световните а, политически издания, включително politico.eu. Благодаря на Даниел Ненчев. Той напира иска да каже нещо. Да, аз просто искам да ти благодаря на теб, Пирина, че по Българското национално радио още правиш тема за карикатуристи. Събитието пак да кажеме на 1 април, деня е за размисъл, парчеве 49-та в София. Телевизиите и другите големи медии се автоцензурират. И това е голям проблем. А тези карикатуристи, те са свободни да критикуват изключително важна функция на журналистиката днес. Даниел Ненчев, Христо Комарницки, благодаря ви. И аз благодаря.